Allah Muhammadan, abdoh, warasuluh, sallallahu alaihi waala aalihi wa ashabhi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in, waman tabi'ahum, bi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 Wa atakullaha aladhi tasaalun bihi wal aham. Innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu atakullaha. Waqulu qawlan sajidah. Yusleh lakum a'malakum. Wa yaghfir lakum dunubakum.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 و كل بدعة ضالالة و كل ضالة تن في النوم اخواني الخاضرين كمسلمين كمسلمات رحمي و الله kita akan membahas bahaya hawa nafsu yang disebut dalam bahasa Arab dengan kalimat hawa yang disebutkan dalam Al Quran 38 kali dan semuanya dalam konteks cercaan. Tidak ada yang dipuji. Sehingga barakallahu fikum yang namanya hawa nafsu kullu hawalalah. Ada seorang talbi'i berkata kepada Imam Abbas inna hawana sesungguhnya hawa nafsu kami tab'an mengikuti generasi yang terbaik para sahabat tapi bahasanya inna hawana tab'an ala hawaakum hawa nafsu kami mengikuti hawa nafsu kami ibadah dan ma'ruf kullu hawan balalah, semua hawa nafsu itu sesat Ikhwan Ibn A'azakumullah Karena manusia Barakallahu fi'kum Tidak diciptakan oleh Allah Di buka bumi Kemudian bebas berbuat apapun Sesukainya Sesuai seleranya Tidak Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam beberapa ayat Di antaranya ucapan Allah subhanahu wa ta'ala Ayasamu al-insanu Ayyutraka sudam Apakah manusia dalam keadaan dibiarkan begitu saja sudan sia-sia? Kata Imam Syafi'i rahimahullah dan juga para mufassirin makna an yutrakasuda aila yumar wa Apakah manusia mengira bahwa mereka diciptakan begitu saja dibiarkan sia-sia? Tanpa ada perintah, tanpa ada larangan, ini Khodirin Aziz, bukan pertanyaan, tetapi pernyataan bahasanya manusia bukan diciptakan begitu saja kemudian bebas. Tidak, ada satu tugas, ada satu perintah syariat yang harus diikuti sesuai dengan ucapan Allah Subhanahu Wa Taala, "Wahai kalbu jinna." Wal-insa illa li'abuduni Tidak aku ciptakan jin dan manusia Kecuali agar beribadah kepadaku Sedangkan mana ibadah? Kata Ibn Al-Qayyim Rahimahullahu Ta'ala Madaruhu ala khamsata asyar Lingkupnya 15 perkara yaitu aturan lima perkara pada tiga perkara jadi 15 yaitu ada yang diperintah dengan wajib ada yang dilarang haram ada yang dianjurkan ada yang dimakruhkan dan ada yang dimubahkan lima lima aturan ini kata Ibnu rahimahullah pada pada lisannya dan pada anggota badannya artinya barakallahu fikum pada jiwanya pada hatinya lima perkara itu harus diterapkan pada badannya lima perkara harus diterapkan dan pada mulutnya lima perkara tadi harus diterapkan apa yang diwajibkan di dalam hati keyakinan iman la ilaha illallah apa yang diharamkan meyakini takhayulat wal khurafat yang sama sekali tidak benar tidak boleh dipercaya, tidak boleh diakini haram dianjurkan untuk kalian berbuat atau berperasangka baik Jangan berprasangka buruk dan ada perkara-perkara yang mubah. Kamu pengen ini silakan itu selera mu, pengen ini silakan itu selera mu selama itu mubah. Ini barakallahu kalau hafif ibadah harus menuruti syariat Allah yang wajibnya dikerjakan, yang haramnya ditinggalkan, yang anjuran diupayakan. Dan yang makruh berusaha untuk dijauhi. Dan yang mubah. Biarkan mubah. Jangan diwajibkan. Jangan diharamkan. Biarkan mubah. Jangan kamu rubah. Iqanifu Jinnah Azzaqumullah. Pada lidah. Ada ucapan yang wajib. Ucapan syahadat. Na ilaha laluh Muhammadur Rasulullah. Ada ucapan yang wajib. Bacaan-bacaan salat yang harus diucapkan. Ada bacaan-bacaan wajib. Dan ada ucapan-ucapan yang dianjurkan untuk memperbanyak dikir-dikir mengingat Allah SWT dengan tasbih, tahlil, takbir. Demikian pula, ada perkara yang haram untuk diucapkan. Ucapan dusta, saksi, palsu, dan lain-lain. Ucapan syirik, ucapan kufur. Demikian pula ada ucapan-ucapan yang makruh, yang sebaiknya dijauhi. Dan ada pula yang mubah-mubah. Terapkan lima itu pada mulutmu. Demikian pula pada badannya. Ada yang harus dikerjakan dengan badanmu. Seperti berdiri, rukuk, sujud. Di dalam salat. Ada perintah jihad ketika diperintahkan. Maka itu wajib. Ada pula yang dianjurkan untuk kita tolong menolong bantu membantu sesama kumus ini ada yang haram rampok mencuri membunuh dan seterusnya ada yang mukro barakallahu fiikum dan ada yang mubah silakan saja kamu mau jalan-jalan pagi silakan pula kamu mau tidur silakan mubah Jangan diwajibkan harus tidur, jangan diwajibkan harus jalan, biarkan yang mubah tetap mubah. Lima perkara pada lisan, lima perkara pada hati, lima perkara pada badan menjadi lima belas. Madaruhu khomsata ashar, madah kata Bukhari, murahimulloh. Lingkup ibadah lima belas ini berarti kita hidup di dunia dalam aturan syariat, bukan bebas begitu saja. Aaysa bul insani an yutrak suja apakah manusia dibiarkan begitu saja tanpa atuan Ikhwan ibn Na'zukumullah ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala juga berfirman Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un Apakah kalian mengira bahwa kalian kami ciptakan? Kata Allah SWT Apakah kalian kira bahwa kami menciptakan kalian begitu saja sia-sia? Dan kalian tidak akan kembali kepada aku? Kata Allah SWT Artinya barakallahu fikum kalian diciptakan bukan sia-sia Kalian diciptakan bukan bebas berbuat apa saja ada aturan ada syariat wa annakum ilaina la turja'un jangan dikira kalian enggak akan dikembalikan kepada kami maknanya kalian akan dikembalikan kepada kami kata Allah dan akan bertanggung jawab atas apa yang kalian ucapkan bertanggung jawab atas apa yang kalian yakini bertanggung jawab atas apa yang kalian perbuat mali al-fidh min qawl illa ladayhi raqibun atid tidak terucap satu kalimat dari mulut ini kecuali ada raqibun atid ada yang mencatat ada malaikat-malaikat yang mencatat ada hitungannya ada hisabnya yaumil qiyamah اخواني في دين الله demikian pula nanti kulit kita badan kita tangan kita akan menjadi saksi dan akan berbicara tentang apa yang diperbuatnya kamu tidak bisa apa-apa. Tidak -apa. bisa menentang tanganmu sendiri yang berbicara. Dan ketika dia kata kelima syahidum alayna. Mengapa engkau persaksikan atas kami? Engkau badanku sendiri. Antakan Allah. Allah yang menjadikan kami bisa. Untuk lutut, untuk berbicara. Ikhuni binti na'azukum Allah. Ada khisab. Ada hitungan. Ada timbangan yom al-qiyamah. Berarti Barakallahu wajib fikum. Kalian hidup di dunia kata Allah. Kami ciptakan di dunia. Bukan bebas begitu saja. Semua apa yang kamu mau. Kamu kerjakan. Al-Quran Allah. Tetapi kata Allah. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa li'a'budu. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia. Kecuali agar mereka beribadah kepadaku, disuruh ibadah, disuruh menerapkan lima tadi pada mulutnya, lima tadi pada hatinya, lima tadi pada badannya, dan nanti Yawm Al Kiamah akan dihisap, akan dihitung oleh Allah سبحانه و تعالى. فَأَمَّا مَنْ تَقُلَّ مَوَازِنُهُ وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ Siapa yang berat timbangan amal baiknya, maka dia dalam kehidupan yang baik. Dan siapa yang ringan timbangan amal baiknya, kalah dengan amalan buruknya, maka tempatnya adalah Hawiyah, neraka Hawiyah, wama adraka mahiyah, narun habiyah, tahukah kamu apa itu Hawiyah? Kata lengar api yang menyala-nyala muslimin rahimani warah. Arti kita tidak bisa mengikuti hawa nafsu kita sendiri. Mungkin kita suka sesuatu, tapi ketika Allah katakan haram, harus kita tinggalkan. Padahal kita suka. Sebaliknya apa yang kita tidak suka, tetapi karena Allah perintahkan, harus kita kerjakan. Berarti yang kita jalani bukan selera kita bukan hawa nafsu kita tetapi perintah dari Allah Subhanahu wa taala aturan dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu Allah yang tahu kita tidak mengerti Allah yang maha tahu apa yang baik buat kalian sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan asa anta krahu syai'an fa huwa khairul Bisa jadi kalian tidak suka sesuatu padahal sesuatu itu baik bagi kalian. Sebaliknya bisa jadi tuhibbu shay'an, asa an tuhibbu shay' wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kalian suka sesuatu ternyata itu syarrun lakum, jelek buat kalian. Ikwanu <Şu> fiina <imari> a'udzu Allah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengajarkan agama ini dari Allah bukan dari hawa nafsu beliau dari Allah bukan dari selera beliau sallallahu alaihi wa ala wasallam maka Allah katakan wama yantiqul hawa in illa wahyun yuha dia tidak berbicara dari hawa nafsunya melainkan wahyun yuha Innama ana basyarun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya aku hanya manusia, yuha ilaya. aku diwahyukan kepada aku oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipimpin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhawani fi dinna a'azukum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa. Kata Allah Subhanahu wa taala maka hukumilah manusia dengan kebenaran. Kebenaran adalah apa kata Allah, apa kata Rasul. Itu hak. Fahkum bainan nas bil haqqi dengan kebenaran wala tattabi'il hawa. Jangan mengikuti hawa nafsu. Ikwan fillah na'udzubikum wa lakum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Kadang-kadang hawa nafsu itu Barakallahu fikum Mempengaruhi tidak terasa Sehingga orang marah Jangan Menjadi hakim di pengadilan Bahaya Takut Mempengaruhi emosinya Hukum syariat Demikian pula Tidak mahu menerima Bantuan apapun Walaupun gak berkait dengan masalah hukum. Ketika menyeberang jalan, ketika hujan ada payung. Khawatir ketika dia menghukumi. Oh, orang ini yang memayungi saya kemarin ketika hujan. Orang baik dia. Aku terpengaruh. Ini barakallah hufiku menunjukkan bahwa hukum, hukum. Allah yang menurunkannya melalui lisan rasulnya alaihi salatu wassalam dan itu tidak bisa berubah enggak bisa ditambah enggak bisa dikurangi kaum muslimin rahimani wa orang yang istiqamah di atas kebenaran tidak terpengaruh hawa nafsu tidak terpengaruh selera tidak terpengaruh dengan kekerabatan, tidak terpengaruh dengan saudara family, tidak terpengaruh dengan orang yang dicintai atau orang yang dibenci, tetap memegang syariat yang ini yang dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan jannah. Wa amma man khafu makan rabbihii, wanah nasa anil hawa, fa inna jannah tahiyal maaw. Adapun orang yang takut kepada Rabbnya anil Dan menahan dirinya dari hawa nafsu Maka surgalah tempat tinggalnya Janji Allah Subhanahu wa ta'ala Bagi mereka yang tetap istiqamah di atas perintah Allah Takutnya kepada Allah Ancaman siapapun tidak akan merubah pendapat ancaman siapapun enggak akan merubah keputusan hukumnya tetap qala Allah qala Rasul tetap dikatakan ini ijma para salaful ummah diancam dengan sesuatu yang mengerikan atau diberi hadiah yang menarik tidak terpengaruh karena dia menahan hawa nafsunya maka kata Allah siapa yang takutnya hanya kepada Allah dan kemudian menahan hawa nafsunya fa innal jannata hi al-ma'wa maka surgalah tempat tinggalnya ikhwanudi wa nasakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman tentang masalah hawa nafsu ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin bil -qusti. Syuhada'a alillah, Wahai orang-orang yang beriman Jadilah kalian orang-orang yang lurus menegakkan keadilan sebagai saksi-saksi untuk Allah SWT wa Walau ala anfusikum Walaupun terhadap diri-diri kalian sendiri Mana diri-diri kalian sendiri walaupun terhadap dirinya atau orang-orang yang dekat dengannya Atau orang-orang yang dicintainya Bapak ibunya Dan kerabat-kerabatnya Istri dan anaknya Kalau benar dikatakan benar Kalau salah dikatakan salah Ini ala anfusiku Tegakkanlah kebenaran Wahai orang-orang yang beriman Tegakkanlah kebenaran dengan adil Walau ala anfusikum Walaupun terhadap diri-diri kalian sendiri Awil walidaini Atau kepada kedua orang tua Atau al-akrabin Atau kerabat-kerabat dekat, -kerabat In yakun ghaniyan Atau faqiran Kalaupun dia kaya Ataupun kalau dia miskin Fallahu awla bihima Tetap Allah lebih utama Lihat Allah sebutkan dua Ghaniyan atau faqiran Kaya ataupun miskin Sebab yang namanya hawa nafsu Kadang dia ingin Membela kesalahan Orang yang kaya Ghaniyan karena ingin mendapatkan Sesuatu dari dia Tapi kadang tidak seperti itu. Kadang karena kasihan, Ya miskin, faqir Kalau saya putuskan Dengan hukum yang hak kasihan dia tidak. Apakah dia kaya atau dia fakir tetap Allah awal lebih tetap Allah lebih utama dari keduanya maka tetap keadilan yang dikatakan oleh Allah dalam Quran tetap keadilan yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih itu yang diputuskan ini yang hak. Ehyuh binna azza wa jalla Rahimani warahimukum Allah Apa kelanjutan ayat ini? Kelanjutan ayat ini Fala Tettami'ul hawa Jangan ikuti hawa nafsu Setelah memerintahkan untuk menegakkan keadilan Terhadap siapapun Yang hak dikatakan hak Yang batul dikatakan batul Itu hak Yang benar dikatakan benar Yang salah dikatakan salah terhadap diri kalian sendiri terhadap kerabat kalian terhadap orang tua terhadap siapapun kalau hak katakan hak kalau batil katakan batil sampai di akhirnya Allah katakan fala tattabi'ul hawa jangan ikuti hawa nafsu an ta'dilu jangan mengikuti hawa nafsu kemudian bersikap tidak adil kalau kepada teman dekat benar semuanya. Kalau kepada yang dibenci, salah semuanya. Manusia memang kalau tidak terbimbing dengan ilmu, kadang demikian. Ya'ani, dia kalau sudah cinta pada seseorang, semuanya akan dikatakan benar. Dan sebaliknya kalau benci pada seseorang, Pokoknya semuanya salah. Jangan diukur dengan kecintaan atau kebencian. Ukur dengan Allah, dengan kalau Rasul. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau mereka mereka lebih memilih hawa nafsu. Apalagi seperti orang-orang di luar sana, di luar Islam yang tidak peduli dengan aturan agama, tidak peduli dengan aturan syariat, tidak peduli dengan aturan Allah dan Rasulnya. Maka mereka ini barakallahu fikum Tuhannya adalah hawa nafsunya Mengapa? Tidak ada aturan apapun yang dia pegang Tidak ada aturan dari Allah SWT yang mereka pegang Tidak ada aturan dari hadis-hadis yang sahih yang mereka pegang Mereka hanya punya prinsip yang penting happy Atau mereka katakan pokoknya ini yang ku mau Atau dengan kalimat-kalimat sejenis dan itu semua adalah kampanye liberalisme. Kampanye kebebasan. Pokoknya apa yang saya mau, saya kerjakan. Ini hawa nafsu. Ainuhu. Intinya hawa nafsu. Ya ini. Yang penting. Kemidikan. Yang penting suka. Yang penting tidak. Yang penting bagaimana kalian diridhoi oleh Allah SWT dan mati dalam keadaan khusrul khatimah. Mendapatkan jannah. Mendapatkan dari Allah SWT ampunan dan magfirah. Itu dipikirkan oleh seorang muslim. Ada benar, benar orang kafir. Dia ingin menyenangkan dirinya. Ingin pesta terus-menerus. Apa jadinya? Wallahi mereka merusak diri-diri mereka sendiri. Ada satu kaum Di zaman kita bukan di zaman dulu. Saya pernah datang ke sana. Di ujung dunia sana, di ujung Indonesia. Melihat orang bergelimpangan tapi tidak mati. Anda tanya, kenapa itu orang? Jawaban penduduk setempat yang muslim mereka itu kalau lagi enggak punya duit tidurnya di rumah. Tapi kalau lagi punya duit ya begitu. Tidur di selokan di pinggir. mengapa? Begadang dengan khomer sepanjang malam sampai imma pingsan wa imma tertidur di jalanan. Ikhwanu fi Ini orang di luar Islam, bukan muslimin. Betapa hinanya apabila mereka mengikuti hawa nafsu afara aitan man ittakhadha ilahahu hawahu apakah engkau pernah melihat wahai rasul kata Allah subhanahu taala siapa siapa yang mengambil hawa nafsunya sebagai tuhannya wa adallahu ala ilmin Allah sesatkan dia di atas ilmu walaupun punya ilmu akan sesat kalau Tuhannya hawa nafsu وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَوَةً kata Allah SWT Allah SWT menutup pendengarannya menutup di matanya ada غِشَوةً ada penutup فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ siapa yang akan bisa memberikan petunjuk pada orang ini? kalau Allah sudah sesatkan matanya dibutakan telinganya ditulikan hatinya dimatikan sumun, bukmun, ebyun fahub layar je'un mereka buta, tuli, bisu dan mereka gak akan bisa kembali mengapa? karena Tuhannya adalah hawa nafsunya yang penting saya suka, yang penting saya senang, yang penting saya pengen begini astagfirullah kita ke muslimin Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan seluruh manusia seharusnya. Kita ke muslimin mengimani. Percaya. Bahawa kita diciptakan itu untuk ibadah. Tidak dibiarkan sia-sia. Tidak dibiarkan bebas. Tidak dibiarkan kalian untuk melakukan apa yang kalian suka itu. Tidak. Iqan ibn a'azakum Allah. Seorang yang makan. Makan. Saya suka makan. Tetapi tidak mendengarkan ucapan Allah. Washrabu, walatusrifu, makanlah dan minumlah. Tetapi jangan berlebihan, kata Allah. Orang yang tidak mengikuti perintah Allah ini, jangan berlebihan. Apa akibatnya? Penyakit berbagai macam penyakit. Karena yang namanya lambung ini, wia, mangkok berbagai macam penyakit. Barakulahu wa Sakit gula, sakit ini, sakit ini, sakit ini. Mengapa? Bahagian itu. Kata Allah, jangan berlebihan. Allah tahu. Kalau berlebihan, jelek. Demikian pula yang contoh yang lebih besar lagi. Yang lebih besar lagi. Yang lebih besar lagi. La yaghrannakun taqallubuladhina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahun jahannam. Jangan tertipu, jangan tertarik dengan bolak baliknya mereka orang-orang kafir di negeri-negeri mereka hidup bebas tanpa aturan. Jangan kalian terpengaruh, jangan kepingin. Mata on kesenangan sebentar, cuma mahu hujahannam. Kemudian tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Allah SWT sudah memperingatkan. Lihatlah para pengekor pengekor hawa nafsu. Hancur mereka, hancur akhlaknya, hancur adabnya, hancur badannya, hancur kena narkoba seperti mayat hidup, hanya tulang dibungkus kulit narkoba. dan tak bisa lepas. Naudzubillahimindzahlikom muslimin rahimani warahimokum Allah ayat yang mirip dengan ayat ini tadi surah al-Jasiyah. 23. Ada ayat lain yang semirip dengan itu. Ara'a ayyatam anita khada ila hawaahu hawaahu afa anta takunu wakila. Tidakkah kau lihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, yang dia melakukan apapun karena hawa. Berbuat tidak berbuat karena hawa, menyukai tidak menyukai karena hawa. Orang seperti ini kata Allah Subhanahu Wa Taala, apakah engkau akan menjadi wakil baginya? Amtahsabu, an aktharohum yasmagun, au yaqilun. Kata Allah, apakah engkau kira mereka itu mau mendengar, mau berfikir? Inhum illa kal anaa. Mereka tidak lain kecuali seperti binatang ternak hum abal mereka tidak lain kecuali seperti binatang ternak bahkan lebih sesat lagi kata Allah Subhanahu wa taala betapa rendahnya orang yang tidak terbimbing dengan ilmu yang tidak mau berpegang dengan ilmu lebih memilih memuaskan hawa nafsunya lebih memilih untuk memuaskan nafsu-nafsunya qum muslimin rahimani wa rahimakumullah inhum illa kal'an'am seperti binatang ternak lihatlah bagaimana binatang ternak Kambing, sapi atau unta melihat ada lawan jenisnya akan dikawin. Enggak tanya siapa dia mahrom atau bukan mahrom. Tidak peduli ada akad nikah atau tidak, ada saksi, enggak peduli sama sekali. Langsung dikawin. ada Tuhan. Demikian pula melihat makanan yang bisa dimakan, dia akan makan. Enggak tanya halal atau haram. Enggak tanya ini milik siapa. Itu anam. Maka mereka yang tidak mengikuti aturan syariat kata Allah Subhanahu inhum illa kal'anam. Apa perbedaan manusia dengan binatang ternak? Ini perbedaannya. Kalau manusia terbimbing dengan syariat dengan Allah, qaulur rasul. Kalau binatang ternak enggak punya aturan. Bebas berbuat apapun kahwin dengan siapapun makan milik siapapun tidak ada aturan. Qul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka bahawa mereka seperti binatang ternak ini sudah zam yang paling tingginya, cercaan yang paling tingginya dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam pernah menggambarkan keadaan Ashabul Ahwa. Diriwayatkan dari Muawiyah, radhiyallahu taala anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri berkhutbah dan kemudian menyebutkan bahawa, Yakunu akwa mun tatajarah bihim tilkal ahwa, kama ya tajarah al kalab Minhu wala kata Nabi SAW nanti akan muncul kaum-kaum yang dikuasai oleh hawa nafsu, seperti orang yang terkena penyakit rabies di titan anji tidak tersisa satu urat pun tidak tersisa satu sendi pun ila ghalabah kecuali kecuali pasti dimasuki berarti semua sendi semua urat, semua aliran darah dimasuki hawa nafsu tangannya berbuat tanpa bimbingan, kakinya bergerak tanpa bimbingan mulutnya ber berucap tanpa bimbingan, semuanya tanpa bimbingan Taman ya al-kalb bi sahibih seperti orang yang dijangkiti penyakit rabies disebutkan oleh Ibnu al-Athir di dalam kitabnya Gharibul Hadis bahwasanya kalab adalah penyakit disebabkan gigitan anjing Seorang yang terkena gigitan anjing yang seperti ini yusbihu majnun berbuat seperti orang gila dia haus Tetapi ketika dia minum dia mati Ini penyakit kalab Atau kalib Apa sisi persamaannya Mengapa Nabi menyamakan orang yang dikuasai Hawa nafsu Seperti orang yang kena penyakit terhabis Yusbih kaljunul Seperti perbuatan orang yang gila Dalam artian dia sama sekali berbuat Tanpa bimbingan.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 Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwani fillah a'azzakum Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman: "Wa man adhallu mimman ittaba'a hawa'ahu bighairi huda min Allah." Siapakah yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dihadapkan dua yang berlawanan. Hawa nafsu dan hidayah. Huda, bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang lebih sesat Daripada orang yang mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Haman adhanu. Siapa lebih sesat Ini bukan pertanyaan Juga pernyataan Ini tidak ada lagi Yang lebih sesat Daripada orang yang memilih hawa nafsunya Daripada bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala Bimbingan Allah yang paling tinggi Yang paling sempurna Yang paling lengkap Allah yang menciptakan kita Menciptakan dunia Menciptakan seluruh makhluk Maka Allah yang paling tahu Apa yang paling baik buat kita Maka Allah dengan arhamur rahimim dengan kasih sayangnya dengan rahmatnya Allah membimbing kita dengan aturan-aturan yang akan membahagiakan kita di dunia dan membahagiakan kita di akhirat yang akan membuat Allah riba yang akan menyebabkan kita nanti terus mendapatkan kenikmatan dalam jannah khalid dan muhanna dan fih kekal di dalamnya selama-lamanya masa dikalahkan dengan hawa nafsu apalagi Terang-terangan berkata bahwa ayat ini kurang relevan. Kau naja? Siapa kamu berani mengatakan ayat ini kurang pas, kurang relevan, kurang tepat atau diterapkan sekarang? Hadis sahih ditolak dengan hawa nafsu. Tapi menurut saya ini hadis Rawahul Bukhari yang Muslim. iya memang itu hadis sahih. Tapi menurut saya, bisai. Engkau mengalahkan Melawan hadis dengan hawa nafsu Ini kadang-kadang Tidak terasa Kalau dia sedang menentang Allah Dan menentang Rasul Tidak terasa kalau dia sudah terbawa Oleh hawa nafsunya sendiri Dia berfikir Berfikir, berfikir Kemudian menentukan Ah, Ini paling baik, paling bagus Paling tinggi Ternyata ayat berbeda Ternyata hadis berbeda Bukannya berkata, wah oh, saya salah Ayat ini, bukan begitu Tapi berkata, ah ayat ini Mungkin maksudnya kesana Oh mungkin maksudnya hadis ini ke situ. Justru ayatnya yang diselewengkan oleh dia Hadisnya yang diselewengkan Ini kesombongan Kau muslimin rahimani Warahimukum Allah Maka Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman huwa alladhi Anzala alaykal kitabam minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat Allah yang menurunkan kepadamu kitab ini Al-Qur'an di dalamnya ada ayat-ayat yang muhkamat yang maknanya jelas gamblang itulah induk kitab induk kitab wa ukhra dan yang lain ada yang samar-samar Ayat apa yang harus dilakukan Ini jelas maknanya Ini samar-samar Maka yang samar-samar ini Baratullah hufikum Tidak mungkin bertentangan Dengan ayat-ayat yang jelas Sahih Yang maknanya cuma satu Hanya itu Maka ini muhkam Kalau ayat ayatnya sudah muhkam Maka tinggal yang ini yang memiliki Kadang dua makna, tiga makna Mana yang kamu pilih Yang sesuai dengan ini yang sesuai dengan yang muhkaman. Iya kan? Tetapi mereka, ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, justru mencari makna-makna mutasyabihan yang cocok dengan hawa nafsunya. Apa akibatnya? Bertentangan dengan yang muhkaman. Akhirnya, membenturkan ayat dengan ayat. Karena dia bermain-main pada ayat-ayat mutasyabihan. Kita lanjutkan ayatnya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala setelah menyatakan bahwa dalam Al Quran ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Faamaladina fi qulubihm ziyun, fayattabigun ma tashabah minhu. Ibtiqah fitnah, wa ibtiqah ataqilih. Adapun orang-orang yang di hatinya ada ziyun, ada penyimpangan, hatinya ada penyakit. Maka mereka mencari yang samar-samar ini. Untuk apa? Ibtiwa'al fitnah. Wa ibtiwa'al takwili. Untuk cari fitnah. Untuk cari takwilnya. Untuk cari yang enak. Untuk cari yang cocok. Untuk cari yang dia suka. Bagaimana kalau bertentangan dengan yang muhkamah? Ini bahaya. Cocokkan dengan yang muhkamah. Karena yang mutasyabihat ini. Tidak mungkin maknanya bertentangan dengan yang muhkam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah Allah bandingkan antara dua golongan. Yang satu dijuluki oleh Allah ahluz zai, orang yang memiliki penyimpangan. Carinya ayat-ayat yang samar-samar. Untuk cari fitnah, cari takwilnya. Sedangkan golongan kedua kata Allah selanjutnya wa amma adapun orang-orang yang merupakan ahlul ilm, rasikhuna fil ilmi ada pun orang-orang yang dalam ilmunya maka mereka berkata aman nabih kullun min inda kami beriman dengannya seluruhnya karena itu dari sisi rabb kami beriman dengan yang muhkamat beriman dengan yang mutasyadhihat pau maknanya tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran tidak mungkin bertentangan dengan yang wahkam ini orang beriman yang dikatakan Allah rasikhuna fil ilmi Ikhwan ini adalah azabum Allah. Makar Rasulullah Sallam membacakan ayat ini kepada Aisyah. Insya Allah, Rasulullah dalam riwayat Bukhari. Kemudian berkata kepadaNya, "Fiidaraaiti al-ladina yattabiun ma tašabha minhu ibtīlafitta ibtīlātawīlih, faulāyik al-ladina sammu Allah fgharuhum." Kalau kau lihat. Orang-orang yang mencari ayat-ayat mutasyabihat untuk cari takwilnya, untuk cari yang mereka suka, untuk cari fitnah, maka merekalah yang dimaksud oleh Allah, hati-hati dari mereka. Karena kalau ahlul iman pasti akan berpegang dengan yang muhkamat dan akan mengambil mutasyabihat dengan makna atau dengan tafsir yang sesuai dengan muhkamat. Akan terima dua-duanya. Kalau mereka satu saja Pokoknya ada dalil untuk membela hawa nafsunya. Ini khanudin azab untuk umat muslimin rahimani warahmatullah. Ibn Hajar al-Asqalani al-Shafi'i rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari juz 13 halaman 288 mengatakan, 'lah tak malu fi amridin bil rai al-mujrad'. Allah tidak yakin kila asli dalil. Kata beliau rahimahullah, jangan kalian beramal dalam beragama ini dengan hasil pikiranmu sendiri tanpa bimbingan dalil-dalil. Ya tikaunuhudina azza qumullah. Ini kaedah, kaedah ahlu sunnah, bahawa dalam beragama jangan hasil ngamun. Hasil fikiran sendiri, Kayaknya ini baik. Sepertinya itu bagus. Jangan. Layas danit ilat dalil. Yang tidak bersandar pada dalil-dalil. Jangan. Tetapi harus dengan dalil Allah wa qadar rasul. Dengan ayat dan hadis yang sahih. Jangan dengan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa Taala Menegur keras Seorang kafir di zaman Rasulullah SAW yang menentang Al-Quran dan Sunnah sedangkan Barakallahu yang Allah sebutkan di sana hanya sifat-sifatnya saja salah satunya yang menyebabkan mereka kufur innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nabar thumma abasa wa bashar thumma adbara wa stakbar فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْفَرْ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرْ Na'udzubillah. Kata Allah, dia berfikir, berfikir, berfikir, berkadar dan menentukan. فَقُتِلَا كَيْفَ قَدَّرْ Dan celakalah apa yang ditentukan. Hasil fikirannya sendiri. ثُمَّا قُتِلَا كَيْفَ قَدَّرْ Diulang dua kali. Kemudian celakalah apa yang ditentukan. Suma'a basah wa basah. Kemudian mukanya bermuka masam. Kemudian berpaling. Dan berkata, In illa Ini tidak lain kecuali sihir yang nyata. Ini tidak lain kecuali ucapan manusia biasa. Astagfirullah. Padahal tadinya dia sudah kagum. Dengan Al-Quran. Setiap malam Nabi Salatul Lai. Dengan suara jahran. Dia datang mendengarkan ayat itu senang dia, ini bagus sekali ayatnya tiba-tiba ketemu dengan sama-sama kafir, ngapain kamu di sini dia balik tanya, kamu ngapain sini ternyata sama-sama curi dengar, apa yang dibacakan Rasulullah dari ayat-ayat Al-Quran janji untuk tidak kembali, ternyata keesokan harinya, yang satu berpikir temennya pasti gak akan datang saya datang sendirian ternyata dia juga berpikir sama maka ketemu lagi Sampai tiga kali. Yang ketiga mulai dia berkata, tidakkah kamu lihat ucapannya? Inna halalawah. Sungguh sangat manisnya, sungguh sangat indahnya. Ini ucapan jelas bukan ucapan manusia. Ini ucapan Allah swt. Dua teman musyriknya terkejut. Kamu enggak salah ngomong. Kamu sudah ikut dia. Ya? Kalau kamu ikut dia, kami tidak lagi memuliakan kamu. Padahal orang ini paling kaya. Paling bagus nasabnya. Paling terkenal. Baru ke Lofiqo. Mulai dia berpikir, berpikir, berpikir. Bagaimana? Untuk bisa menjawab apa yang ada di pikirannya. Yaitu, ini jelas ucapan yang sangat bagus. Sampai kemudian fatkar wa adab. Bakutilah keiva Ternyata celaka apa yang dia tentukan. Ternyata dia berkata bahwa ini memang ucapan manusia biasa. Saya terkena sihir, katanya. Saya ini terkena sihir dan mati dalam keadaan kaf. Naudzubillah min tali. Karena apa? Hawa nafs. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taala walalaikumussalam. Rasulullah SAW berdoa berlindung dari hawa nafsu Allahumma jannibna munkiratil akhlaq wal ahwa wal adwa ya Allah jauhkan kami dari kemunkaran akhlak dari hawa nafsu hawa narsu. dan dari penyakit-penyakit dan juga Rasulullah SAW berkata kepada kita semua kaum muslimin mimma akhsha alaykum di antara yang paling aku khawatirkan atas kalian ba'di setelahku adalah kutunakum, wafurujaqum, wa, wa muqdilatil ahwa. Yang paling aku khawatirkan atas kalian tiga perkara: perut kalian, kemaluan kalian, dan mu'dilatil ahwa, hawa nafsu, hawa nafsu yang menyesatkan. yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu. Kalau seorang bisa menjaga perutnya dari yang haram menjaga kemaluannya dari yang haram maka orang ini akan salah Ikunidina azallakum muslimin rahimani wa rahimakumullah sumiyatil ahwa kata asy'abi karena ia hewi بصاحبه في Kalimat hawa itu sendiri hawa nafsu bahasa Arabnya hawa kata Syabi rahimahullah diambil dari kata yahwi Finnar, karena dia akan menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Hawa, Yahui, Bishahidihi Finnar akan menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum warohmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi